Rugăciune pentru trăirea și dobândirea tainei, bine lui Etern. Aleluia, Tată celesc, Dumnezeule, Părinte al Vieții! Te iubim, te slăvim, îți mulțumim și te rugăm. Dăruiește-ne mintea luminată, mijlocul, înțelepciunea, credința care mută muntele neamului nostru la tine, ca să înțelegem că scopul pentru care ne-ai dat darul existenței, este să facem porungere mântuirii, de desăvârșirii și îndunăveirii cu lumna, să alergăm pe calea preasfintei trăim, făcând bine fraților și surorilor noastre, celor căzuți în stăpânirea duhurilor necurate, și să nu ne răzbunăm asupra celor ce ne fac necazuri, ca să dobândim, Trăirea tainei binelui etern prin faptele noastre, că tu toate bunele făcute de la început. Deci binele este în firea noastră și trebuie să-l înmulțim ca pe un talent cât mai putem și să primim dare de a fi cu adevărat, adică existența adevărată între tine, ca semn că iubirea, slava, darurile tale, ne împărtășim, sau că ne vei împărtăși în viața veșnică, din ce în ce la mea. Aleluia, Tată, Ceresc, ai, ce Dumnezeu, pe mine, pe te pe mine, și mulțumim pe mine, pe mișcarea pe mine, pe mine, pe mine, pe mine, în jurul pe mine, pe ca pe de pe să ne împărtășim veșnic de existența, de lumina, de harul tău, pentru că tu ești izvorul vieții. Să lucrăm mereu binele țilesc, să vit în noastră, să trăim porunțile tău cilulă, să străbatem bătuți de ispite. Calea deschisă de fiul tău celușit. Să străbatem, neabătuți de ispite, calea fiului tău celebit, așa cum Moise, cu toiagul bine lui etern, Marea Roșie, a amăginilor lumii, a despărțit și cu neamul său a trecut, iar apoi cu toiagul său stânca a despicat și izvorul, de apă și izvorul de apă vie să curgă alăsat. Tot așa, noi să le pădăm cele ale trupuri lumii și demonilor, să purtăm toiagul tăriei sfintei cuci și să devenim izboare de apă vie, așa cum Fiul tău cel din a porucit. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, Bunăle Părinte al vieții, te iubim, te slăbim, îți mulțumim și te rugăm, dăruiește-ne taina toiagului binelui veșnic, a pomului vieții veșnice, ca să depășim în lumea formelor, care dau forme minților noastre, amețindu-le cu iluzia lucrurilor trecătoare. Să urcăm pe munte ca noi să trecăm prin intunericul care depășește timpul și devenirea, ca să trecem dincolo de literile legii și poruncilor, ca să cunoaștem lumina tainelor tale dumneavoastră, a binelui etern, să prăbușim erihonul iluziilor acestei lumi, și să zidim în noi psionul bisericii tale, tale în care să vină Cuvântul Tău cel Dumnezeiesc, Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșitul deacurilor.